Negyedik fejezet A titok kiderül Egy reggel Olivér rémült kiáltásra ébredt. Kiugrott az ágyból, és a folyosón meglátta Marcit, amint a szülei szobájából hátrált kifelé. Minden ízében remegve meredt a koporsóban alvó csúra és feleségére. A félelemtől félájultan kérdezte Olivért. Ki, ki, ki ezek? A papám és a mamám. Alszanak. Marci furcsán nézett a barátjára. Alszanak? Délben? Ráadásul koporsóban? Olivér kezdte kényelmetlenül érezni magát. Hogyan nyugtathatná meg Marcit? Így szólt. Gyere a szobámba, mindent elmagyarázok. Olivér szobájában Marci alaposan körülnézett. Nagyon furdalta a kíváncsiság. Mi az? – Te nem koporsóban alszol? – kérdezte gúnyosan. Olivér zavartan válaszolt. – Tudod, a szüleimnek fura szokásai vannak. Szerintük így viccesebb, de én soha nem akartam koporsóban aludni. Látod, itt az ágyom. Ebben a pillanatban Frufru és Cikcak a két denevér vészjósló szánsuhogtatás közepette átrepült a szobán. – Marcinak ez már sehogy sem tetszett. – Ide figyelj, Olivér! Ha barátom akarsz maradni, ne hazudozz össze-vissza, mondd el őszintén, mi történik itt. Olivér minden bátorságát összeszedve bevallotta Marcinak, hogy ő meg a szülei, mitagadás, vámpírok. – De hát ez fantasztikus! – kiáltott fel Marci. – Én is úgy szeretnék vámpír lenni. Olivér azonban lehűtötte barátja lelkesedését. Egyáltalán nem jó vámpírnak lenni, mindig csak egyedül vagy, nem járhatsz iskolába, nem ehetsz fagyit se nyalókát. Marci elkomolyodott. Értelek, és ha segítségre van szükséged, számíthatsz rám. Ne félj, tudok titkot tartani.